برانہ مخترم عوری کو دم مولانا کاری شفیع اللہ سے درس قرآن دا تائیس نمبر کیسٹ چپ مقام تو تالہ بینک سر جمعات کی و آج ست دولار گیار کی شعر ہے جدید ملائی دو پتہ ایسا تائی اشاہ دی توید سنت کیسٹ این سیڈیز مرکز دکان نمبر تائیس عبدالر احمان پلازان اس دیمین چوک جنگیر اور صوابی فروف انور شیر توحید موبایل نمبر 03015710124 جا <تصفح> جیو کو صالحان لیکار بذکر او ان سایا خذی و شرط او حال لاچ دغار کاول کے سریو خذا لا بوحدوی ایمان پک کی فَلَنُحْيِيَنَّ لَهُمْ حَمَكَ جَنَّتَ وُرْكُمَنْ دَتَا حَيَاتَن طَيِّبَتَل جَنَّذُلْپاک وَلَنَجِّيَنَّ لَهُمْ حَمَكَ بَدَلَ وُرْکُمَنْ دَیْتَا أجْرَهُمْ بَدَلَدَی بِأَحْسَنِ مَا طَخِستَا گا کانُوا یَأْمَلُونَ جُودَی دَغَی کَوْل کی عاقِدَہ التَّوْحید وا او خپل اعمال لَقرآن او سُنَّت مطابق کول دغه خِستہ د پدی بز ثواب ورکوم ذکر کَی د فائدا قرات القران کله چې تلل قران فاستعذ بالله بنايو ور پلاسره بلا شیطان الرجيم د شیطان درټلی شی ویل مثلا دا چې کله تاسو قران شروع کوئ نعوذ بالله ورتوي اعوذ بالله من الشیطان الرجیم لوګه سورۃ سریو بسم الله ور سره او الازی بدی تا په تلاوت کې شبکړی روکو دوا یادیو صفاره او هغه صورت لالی بغړی له بیا څنګه واخاله کہ بسم الله دی اوې ثواب دی او شکه دی سو ګناہ پکې نشته واعوذ بالله وبا خام قوای انه یقینا شاندارې لیس لهو نشته شیطان درا سلطان الزور او طاقت علالذین امنو فاخل کوچی ایمان را وړه دے زور او طاقت او جدا مؤمنان خوخلاګانې سودونه او ناروا کوي مانا داش زوري نشته چې شرک شر یې خطا شرک او کو ور پنیش کو لېخه په دې ده پهېګې والا رب دې او توکلون ا په خپل رب باندې ځان سپارون کې انما سلطانو یقال زوره او طاقت د شیطان علی اللذین پاقال کو دې يتوللو لهو کی هغه دوستي کوي شیطان سره دا خبره مانی کفر شرک وی ولذین هم چې هغه به الله سره مشرک لو حسادار ګرځي اعتراض کړئ دای پنسخه او اذا بدلنا کلاجمن بدلکو ایتلی او یات مکان ایتل فزال بلایات یو یات حکم یا الفاظ لرقو اداغه پد حکم یا بل آیات الفاظ رولغو حدی والله اعلم الله پاک خپوې کې بما پاګیول سلو چې الله کبرا لېږي یا ينزلو چې الله تعالی لېږي قالو ويدا دلبا ان تب افتارن یقینا خامقات تخوت ازان لجوڑول کې داستا قران دې ځان نه جوړه بل اکثرهم لا یالبل بلک ډیر د دین له پویږي هو نزلہ روح القدس او یا ورته را لګلې دې قران لرا غروح پاتو راولې دې قران لرا غروح پاتو من ربک ادا طرفه دراستانا بالحق دې وړاند قران لا پر اختیارې سره راولې دې دیو سب بیت اللہ زینہ نا دید پارا چکلک کی آخال کو لرا آمنوچی امان راوڑے دے سڑے پسکلک چې گی سره سڑی سر دلائی لی دا چاہ سنت وہدن آؤ ہدایت تے و بشرا او خوشالی او زیر دے للمسلمین آخال کو دپارا یدو قران ته فلسته لېخې دي ولکه دا نه علم تسلی یقینا الله وېبن پويګو پويګو الله چې یقینا کافران یقولون وی ان ما يعلمه یقینا خي دې پیغمبر ته قران بشر الوبني ادمه دا دې کېولو ار دې هغه عزيز او دې وسرزي او سبد کیز دکې کی الله و تا کې ساکلشته لسان اللذی جب دا غکاز یو الحدونا نسبت کوي دا خلق نسبت کئی ایلئی اغتا چه دا استاز دے الحاد نسبت کوي وی چه دا استاز دے نو دا غجبہ عجبی دا چلا دا غیر واضح تا و دا قرآن لسان جب دا عربی عربی مبیل خکار غیس انگا استاز شوئے دا آګه عربی دا، او عجمی دا دا، آګه سوريالي او اوریا دا، لاسرا ایبرانی چه وای، او دې عربي وای، نو استاد چې به یو د شاګر بلدا د کتاب بللا څه خبرې کوي إِلَّا اِلَّلَّذِيْنَ يَقِنُوْنَ الْأَخْلَقَ لَا يُكْمِلُوْنَ بِآيَتِهِ لَا شِيْمَ ذَرِيْتَ اللَّهَ پایا چلو لَا يَتِيْبُ اللهُ تَوْفِيْق پېدایت نور کوي غي ته الله وَلَوْ مَا صَابُوْنَ لِيْم دغه دې پرعذاب درناک ته الکه دروغ څوک وې پالا پالا باندې دروغ زمہ پیغمبر دروغ <تصفح> لا يؤمنون هاچ ایمان راڑی بے آیات اللہ دا اللہ پایاتنو وولائی که هم القاضی بول دا کسان هم دای دی دروغ وی انکی من کفر باللہ چھا چه انکارو که دا اللہ دا یو والینا مباد ایمانی ہی رسو دی ایمان راڑو او دا غینا رسو دی بیاسو کی کفرو کی لا یاد تا گورای خان فعلیہم غضب من اللہ فدعا خلق غضب دې د الله دې طرف نه ولو او صحاب علیم او دا غیر فرعذاب دلاتې بس عبادت را کوفر کو ہاں کله کله مجبوری را شي لا مخالف دې طرف نه اغول دم کی ور کی کړه کوفر نکای د الله دې وجود د الله دې توحید نه انکار نکای ان من دی لا سخی در نه پریکو په دا حالت او اوسړي الفاظ کفر دخلي نه راويسته خزرې مطمئن په ایمان نه پسړه کې نه نو دې دې عذاب نه بچتي ها اوس ګوري مال کفر بالله چې انکار وکړ د الله د وجود او د یووالینا وین باندې ایمانې رست د ایمان راو تد نه پاللا الا من مگر وسوک او کرها چې زور وکړي شي پا غبانه و قلبه حالای چه زرداغو مطمئلن تکاوی دل کیوا بالایمان پا غیمان چه دراؤڑه ده پالال پا خلی ہوئی از رکی کلپ پا غی اولار ده ولیکن من لیکن آغا سوکو شرحا چه ویس پردلا مل کفر پا کفر بانده صدرن سیلا سمت لفظ رکیم کفروں کا پا دی خبر پوشوئی از رکیم پا خلی ہوئی از رکیم ہوئی لا ده جرا تصوي انو ده تب اعوذ بالله یو نده اخوذينا اعوذ بالله نشته پیغمبرانا و قران د حق نده فا ده سینوم زو غص پرده لغوکی ده فاعلئم غضب و بن فا ده ایبان غذاب او غصده الله ده اللہ نبترابنا ولهم ده ایلر آزاب نزویم عذاب لوی ده دا اولیوه ذالکا ده اللہ غذاب قده یو عذاب لوی بأنهم يقيناً دأي استحبوا الحيات الدنيا ورتجوند الدنيا على الاخرة فاخرات بانلي دنیا جون دي سان لوازته پسو زالی کافر کو چه زباتشم لا پزم صورت کې چه زلې پیس اوس پر د پکوفا وأ اللَّهَ قن الله لا یادد قوول خافين تو في پیدا نووررکيا كَافِرَانُ کا غتا اولایك الذي ندا خلب فب الله چې مور لگوول الله على قوب پصرد وسمم پغدي اوصالي پ سررگد اولای قوغاافون د خلبتي چې انهم یقنان دیبا فی الاخرت پاخرت کے همو الخاسرون هم دیتاوانی آنی بشارت ورگئی سم این رب گابیا یقنان ستارابو لیللزین آخالکو دپارا آجرو چه جاتیو کخبل وطن پری خود من بعد ما رستو داغیل پری خود فوتیلو چیاغئی ولی کریشو فوتينو پلواتن کې داسې کارونه او سره اوسو لکه سره اوسپل اوس پنا چې په ور کې ولې کې تاسې مصیبتونه پیرا ده ثم جادو بیا جهاد کړي او صبر او صبر کړي ان ربک به شکاسته رب بمبعدا پاست دینا لغفور رحیم خامکه بهول کې ورهبال دے توبه هجرت او بجیاد کوي او صبر کوي ده هجرت او بجیاد پکا تکلیف یو متې په کمه چې را شي کللو نفس ناارو نفس تو جادلو بعد مبااحسبه کوي ان نفسه پهباره د خلاصسي د خپل ځان کې ان لیا پهباره د خپل ځانې الله سره به پرادونه او جگانانی کوي و تو اف غوربد لور کولی شي کللو نفس نارو لپته مع املتغ چې کوي دي دنیایا کې و هم لا یز لون او پهی به زیاتو کملی شي کولی. وَذَرَأَ بَلَاءُهُ بَيَانَ اللَّهِ مَثَلًا بِصَال قَرْيَةٍ لَّكِ لَذِكْرَى كَانَتْ تَعْمَلُ سُدُلَ كَثِيرًا أَفَمَا إِلَتًا أَبَارَبو يَتِيَارَتَ وَذِكْرِتَا أَرَسْقَ خُورَاقَ دِدي رَغَدًا فَيَوَانَا بِكُلِّ لِمَكَانِ الدَّارِ تَرَفْنَا فَكَفَرَتْ لَدَغَكِ الْكَارُوكُ د غب الله د الله د نونه فذا قه الله اوس کوو الله دغ کلیته کلی والته لباجوور جاب د لګ لکه لکې جابیبي لکه سچل جامت غی د دغهې ل دنا چاپیا دهخواسي ار وقتی یاریگی ناولی بیماکانو یست ناول فسبب داگی چی دی کول الله د نعمتنو نا شکری کولا ولقد جا اوم ایقینا را غلیو رسول ملهم دا پیغمبر ملهم چې دا دی لہو منی آدمو فکذبوهو فسغی در اوجن کده پیغمبر فاقدهم العذابو انیو الاغیلر عذاب وهم ظالمون حالا چی دی زیادی کولکیو فکلو خرائی رد شرک فیالی فكل اخرى بما دغنا رزقته الله شدركلي تاسته الله حلالا رواشي طيب المزيد دار واشكروا شكر واسي نعمت الله ده الله دنیامتلو ان كنتم كيتاسو يا الله لرا تعبد البندگی کونک ان انما یقل الحرم علیکم الله فل ذکر کای چی الله حرام کڑی دی؟ وی رضی ذکر کای تول ذکر کای تا اضافی حرمت والله ستاسو فنست دا حرام ديخوا تاسو نور بحرا او صاحبه حرا ووي دا حرام دي دی نسانو س الما حرمما یق الحرام کړيدي عیکون په تاسو الله ال ماتهورداره و دما ويله بایدلو شوي وله احمل وما او غشي اوله چې شي ل غیر الله د دبل چا لپاره بهی پغې دغه مازه پلاني بوت من له لاله انا پلاني زيارت او د قبر مي من له لاله كيل لي او دارنګي مچي دا پر هټي دي او پي سي دي او دا الله وي دا حرام دي مخرا فمني القرصو کې بي واسه شو ما نه دلو کې دلاسا غير باغيل پداسه حال کی چینی خوان لټول کې مضیغ اصول کې ولا عادل او له زیاته کې د حد نصيوانو خوړې په مرګريوم نه کوي اوه کول لا فين الله غفور رحيم بیشک الله بهول کبیر باندې ولا تقولوا تاسو بوای لما ارتت تشوف چې بیانای الصلتكم جب استاسو سبیانای الكذب دروګو دلیل پليشت استاجب وي هاذا حلال داروادي او هاذا حرامو او دا حرام بی پاکپنا حلال و حرام جوڑائی لیت افترو دا دیده بارا چی تازو اترائی جوڑ کئی علی اللہ الكذبو پا اللہ دروغو اِنَّ الَّذِينَا بِشَقَا خَلَق یفترونا چی جوڑائی علی اللہ الكذبا پا اللہ دروغ لا يفلقون اغیر کامیابیگی مطاور قلیلو د دیده پارا خدا فائدہ لگا ولهم عذاب العلیم دیده را عذاب درناک تے وعلى الذين طاغوا هادو جهودانو حرمنا حرام کړيدي من ماغا قصصنا شي بيان کړلې من الیک پتا من قبل مخ کې کمځه کې بيان کړيدي هغه په سورې نساء کې او سورې انعام کې بيان کړې داولي دې يهودو نه دام یو لاسا وما سلام لاهم من سياتين دکل پتهي ولكن كانو الفصام لكن هدي پقولو ساللو يلمون سياتكولكي ترغيب ورکی توبه تا ثم ان الله ربك بيادا خبره واورا چې يقيلن ستاربو للذي خلقتا عملوا السوء چې کيناروا بجاهلت الپناپو ائے ناقد اخترازي نه ده کني تنا روا کا يا پوا کو یا کای ولله بخی اګه فنه اپو یا بخی ننه هر ګنا کول کې د نه اپوې دغه خپل عمل په سزا نه خبره کی مال ودارا کوي دا مطلب ده دا مطلب نده که یو سری قصدان گناو کو اده توبه و باسی اللہی نم آف کئی نا نا کپ پویا نکره یا کپ نا پویا چه توبه ده و باسی اللہ نم آف کئی ثم تابو بیا توبه و باسی دهی بین بعد ذالکا رست ده گنانا واسلاحو اخفال عمل ٹھیک کی ان لربکا یقین استعرابو بین بعدها پاسد توبینا لغفورن خامقا بخل کې رحیم رحم کول کے ده ده ابراہیم علیہ السلام بینزا صفات ذکر کئی اداولی یہودو بوی زمن نکده ناسواراو بوی زمن نکده آو عربوی زمن نکده نجستاشو نکده منعی انوچی اغسر کری او منعی کنن اگاو کئی ایلنہ ابراہیما یقینن ابراہیم علیہ السلام کاناو امتن یو لول ٹھولے یو واضح ہو او خوی ورطا لول ٹھولے ہوئی لول انہا ابراہیما یقین انہا ابراہیم علیہ السلام کانو امتن پیشوا پیشوا سمت لاب خلقو مشو انہا ابراہیما یقین انہا ابراہیم علیہ السلام کانو امتن بیان کونکے دا خیر یو صفت خانتن تابیداری کونکے للہ اللہ لرا درین صفت حنیفن کلکو پا توحید حنیفن دھڑکونکے دکو پر شیرکنے دا اولنا الیک سنورم ولا يمكن للمشركين اولوا ابراهيم عليه السلام لا خلقنا چه الله له دبرق خاندان جوړولو بينهم شاكر للعبد شكريا سنك عد الله د نعمتلو استبعه اونه ولله دلرا وعداو رسوله ودلرا الى صراط المستقيم لا ريغتا واتيناه وركنه ابن ابراهيم عليه السلام تا في الدنيا په دنیا کې حسناتا خيستواله اما کي بينځه صفات پلوکي وو د هيڅ سوالو وانه په اخرته یقینا د په اخرت کې له بل صالحين هاه وکړه کامیاب نهي ثم بیا خبر واورا او حینا من وحي کړی لایې کطا ته پیغمبرا وحي صدا اني تبعت ذا ملت ابراهيما دین د ابراهيم عليه السلام پس حنيف الپلات حال کې چې توحيده وما کان من المشركين اولو د شرکونکو نه دا بيدار ده ده الا قول الناس بير ابراهيم على الذين اتبعوه وهذا النبي سوال سوال دي چې توا از اتباع ده ملت ابراهيمي قوم نو په ملت ابراهيمي کې خو تعظیم د خالي دروازه اتو دي جمی دروازه کای ترڅو ځاوی پخې رواني جواب نه نه و ابراهيم عليه السلام د جمی داغو یهودوی موزا علیه السلام تا من دا عبادت یا روز پاکار دا نخدای ولی اختیار ورکا خدای ورطاوی چه زماگ وره جمعی روز خواها دا اختیار ستاسو دی ندهی زان لی دا خالی روز که ندیان اسواراو زان لیور پسی دا اطوار رس که ند ابراهیم علیه السلام روز خود جمعی ور ند ززک آغا دین پسی روانیم اللمہ <سؤال> جویلہ سبتو یقینا گرزاول شیده مقرر کر شیده تعظیم دروازه ده خالی علالذینا پاقل کو اختلافو چې هغه اختلاف کړو فی پاگی کې خدای ول اختیار ورکو او ده ورتوی چې ګور زما د چمیر وس الله ورتوی خدای سې چې خالی ورس لیانه سواراو په خلاف کوم ده اتوار وان ربک یقل استاراب لا يحكم بينهم قاما قا پسلابت کوي پميان زده دای کی یومل پر قیامت پرز قیامت فيما پای کی کان وجودی فی پای کی مختلفون اختلاف كون کی مسائل ذکر شوه اوس دعوت پا دعوت د دعوت آداب ذکر کوي خو تجید الا لار تا خلق را پلي توحيد تا قران تا سنت تا دين اسلام تا نو الله وتعالت سره چل خو نه کړه لو هر مبلغ او داعي را لذي اصول مو مطابق چړې دل پټار او ذو راو بالا الى سبيل ربك دين دراستا تا سبيل ربك توحيد دراستا تا اسلام تا قران تا او سنت تا اصبح الاکراب علی بالحکمت دپوی په خبرو په مضبوطو خبرو د حکمت نمبر از قران او سنت هلکو ته دعوت ورکنه قران او سنت کا بیان ہے والبا ویزت الحسنتی راو بلدی خلق لرا لا ال دین تعال پاغا نسیت خستہ سرا نسیت خبره منلا لا الا توحید او د پیغمبر طریقې لا الله و دنیا او آخرت کې دره خوشالۍ تلکی او کلیمانی لا الله و دنیا کې ورسوه او کې فاخرت کې دیتا با و و اخ ای اشری کی ف فا... اچھے سو اثر وجادلوا باس مباحثه او کدهی سرا کده دی دین اسلام کې او پدې کې شکوک او شبہات یوه ارغستانه تاسو نه کړي تہ مو سره بحث کای وجادلهم جگړاو کده دای سره جگړا سماتلم باس مباحثه او کده دای سره بلکی پاغه طریق سره یا احسن جاء خاستدا تو قران او سنت دلائل په ورته پېښ کا سی ووې زماري خبره کې شک ما مافي پویا کا نه دې و تکا غلطه کای چې د سنت دلائل ورته بیان اوستا حال کو تدعوت ورک په دلایل او په خېری طریقه د دین رسل د الله خواګه هدایت هدايت ورتکاي او کده کاي ان ربك بيشک استعب واالهو اغه خفي جنيب من اغه چاله را ولان سبيلي هي چاره دلې ده خطا شوې ده الله زلارنا او هو عالمو بالمحتدين او دا الله خفي هدایت هدايت منذور کي خلائق پوشويو حضور د الله خواګه ها کبدل اخلی از یاتید سره کړی نو زیاتې باندې کایخا وانعاقبتو اګه تاسو بدلاخلی فاقبول بدلاخلی به مسلمه پشانداږي او عقبوتوب چې سزا درکړي شی تاج تبیفاږي اول خو بدلا ماخلا مخالف درته بدرج ویلي دي والي ټکولې شړلې ماخلا ولې د دې اجر بتعال الله درکې هو کچاره اخلی نو در سره کړی اخ که بقایې ولا انس صبرتم اكتاسو صبركم ده مخالف پرد وبدو له وخير للصابرين رضا صبر کول دا ډیر غره دي صبر, صبر نه کول را واسب صبرुका ولا کتاسته اختیار دي پیغمبر تا ابير تا دي کار به صبري بل اختیار نشته به صبر کي واسب صبرुका وما صبرुका نه بدل د صبرستا الا بالله مگر الله ولا مخالف حکے کا پدایبانی چی مال نہ راړي ولا تکو تمکے گا فی ذیقل پتاواری کی مما دا غت تکلیفنا یمکرون چدایکم چلو جو لا جوړای ها زمالک مخالفی دا حق خلاف کای سیلا ولہ تنگای ولی ان اللہ یقین اللہ مال ذینا سردا خلق نہ دے پلہاز دا تصرف افلہاز دا علم اتقوا چزان بچ کی دا ظلم زیادتی او کفر شرک نہ اپا تاوات کی چا سرے آتے ہیں نہ کہی والذین واللہ خلقو سر دے هم محسنون چا خد قول کی الکا خسری قران او سنت خدمت کا ہے خلقو تفضیل او بیان او ذ اللہ دین تے فخو طریقو ربلے پ اشارتو نو پ تکلیفونو او جواب جو لوڑ کانو پ دلائلو کاے او دارنگے کہ زیاتیے دے سرو کی صبر کاے اخلاسی نو دیتا محسن وي الله وي زمان معیت مرگرتیا امداد دا دا سی خلقو سر ریخا او کنا دعوت کار چکا وی نو د دا دعوت چلونا خودتی دي قل هذه دی سبیلی ادعو الى اللہ علا بصیرت انا ومن اتبانی وسبحان اللہ وما انا من المشرکین دا آداب بار ازدکو وی گو ریخا سورة النحل دا اللہ قفض احسان سر ختم شو او صور ایب برنی اسرائیل بان شورو کو صور ایب برنی اسرائیل پرا ترتیب کی صور نحل پسی وللسم نمبر صورت تے او صور ایب اسرائیل پو نزول کی پچاس نمبر صورت تے رست ده صور قصص نا شلم احطا کی بھا صور ایخ قصص رضی صور ایب اسرائیل پرا کی صورت و پسے پسی نمبر صورت تے او سوره بنی اسرائیل په نزول کې 50 نمبر سوره ته رستو د سوره القصصنا علاقه د سوره ته مناسبت تمه قبل سوره سره څه ده قبل سوره کې آداب د دعوت ذکر شو او درانګي دی سوره کوم هغه حکمت بیانای رستو آیاتونو کې رازی راضي ادعو الی سبیل ربک حکمت رست رستو روان دی ښا خدایونه سباخت شو لداغه صورت افتدا کی. اسرا پوئی گئی، گئی. نا اختتام شو د الله په تسبیح باندې د الله په لویای باندې نو دل تعالی پاک د دې صورت ابتدا کړي پس سبحان الذي اسرا سرف فدې خبره پویږي کله پویږي لداغه صورت اختتام د الله په توحید احمد سره او دارنگی ده دا اغا سورت ابتدا ده سوره نحل ابتداوا رنبی آیات کیا تامر اللہ فلا تستاجلو سبحانه و عما اشرکون ایک نمبر ده سوره نحل لپدی سورت کے ایک نمبر وہ سبحانه سر لائمہ قبر سر مناسبت تے ده سورت دعوة سر دوی اغا خبری بیانی چی اغا سو کئی کنا دالله عذاب دی لومباله دالله توحید نه انکار کول دا سبب د عذاب دی دریم د انبیاد معجزون انکار کول دا سبب د عذاب دی دریم د الله انبیاد د وطن شرل. دا سبب د عذاب دی سلورم د الله پیغمبرانو پوری ټوکی کول دا سبب د عذاب دی دا سلور خبري خلاصه لکه سلور هیڅو کی تقسیم به صورتو بسم الله الرحمن الرحیم خاص به امداد دلوم د الله تاسې الله الرحمن الرحیم چې عام یو خاصه مې رب ان ای کون کړي سبحان الذی پاکیجا لرا اسرا چې هغه بوتله دې بعبدی قلب بنی آدم محمد صلی الله علیه وسلم لایلا پس لگا حصکه لگا حصه د شپې کې منالمسجد الحرامو دمسد الحرامنا چرت بوتله دې الالمسجد الاقصا اغا جمعت لڑیتا پیت المقدس تا اللذی اغا بارکنا چو من خیرہ چولے دے حولہو چاپیر داغنا صلاح لنوریہو چو من دیخ پل پیغمبر او بہی آدم تا من آیات الہ تقبل دلائلنا انہو یقین اللہ ہوا سمیع البسویل خاص اغا اولی دلکے اولی دلکے دے لمعراج واقعہ محمد صلی اللہ فویخہ او دارانګي په بدن او په روح سره کړی دا صحیح صدرت ذکر دا د مسجد حرام نه تر مسجد اقصا او سپوره نجم کې دا پاس اسمانو لوکي اهل سنت والجماعت په ارتفاعته چې پیغمبر الله اسمانونو تپاس خې جوړل دي په دې وجود او په روح سره اپو خوب کې امبلا مې اراجل شي دي ودل تمراد وجود دی ښه په خبره پوری گئی الله ورته دا منزول دا حالات دا حکمونا وعلی کردی و آتاینا ورکل اومن موسیٰ کتابا موسیٰ علیہ السلام تا تورات و جا اللہ کرد اولید اولید تو تورات هدن در خودل کے لبنی اسرائیل اپارد اولاد دا یقوب السلام اما کې سوا الله تتخیزو دا جتاس و منی وی من دونی دا زمان سیو اللہ وی وکیلال کارساز وکیل جات وی ی تخپل کار ور توس پر علاوه تکه الله او بل ذمہوار د خپلو برزلو د خپلو سهاتلو د خپلو قران د خپل عزت او ذلت بل منیوا زوریاتمان اولاد دا غچل حمل الله کې سوار کړی دی من معلوحین درو علی سلام صرا انه یقلن علی سلام کان او عبد شکورا د الله شکر یستل کې پېښلغوي بني اسرایلو ته چې کله تاسو تورات نه خلاف کوي الله وضر باندې د نړۍ وی حساب راولي یو بادشاه مقرر کې جالوت سورې بقره کتاب ستري ماپارک لست دي وقد وینا پېسلام کلمن بني اسرایلو ته اله بني اسرایلا بني اسرایلو ته فل کتابه پتورات کې پېښلغوي میں تورات کې ورتلي کړي وو لا تودونله خاامقا تاسوبروانې کوئ خل ار دی په ملکې مې دوکره ته وله تع نه او خاامقا تاسو بزانو چويلوول په چتوای کبی را غټو سره دات خلاف په کوي پله ورته من کړی وه پهکک پشن کووي دا پله من کې کړی وه اسرائیل د چیرروانی به د تورات خلاف پکوي د موسی عليه السلام خلاف پکوي الو ورو ادي پکوي فایز اچا کلتی راشی واد اوله ما لو زا غلو بلود واد اوله ما لو دا غلو بری د دغدوارو وادو نا رب له ل اسرشی څه مطلب تاسو مون باندې روانه شروع کئ باسلام علیکم ا را پکومن پتا عبادن بندگان لنا چه زمن بندگان مطلب سو که کافر دم دا اللہ بانی آدم دے که مسلمان دے را اللہ ویچی تاسو نافرمانای شورو که دیب درمانی مقرر کم نجالو تی پی مقرر کو ابا دیوئی بخت نصر حلوب اصل داسی بندگان چې خاندان دا جنگ دی. شدید ان دا ساختو فجاسو وغی ورنلوتل لوتن خلال الدیار پامیند دا کې استاسو که کرون وکان وادن او ددالوز مفعولاک رشد د الله په علم کې دا شی به در باندې مقرر کوو اوس مون مخالفت کوو انا مقرر دي را باندې کلام یوز اتا کوي او کلام بل ز اتا کوي لا وله لا قران او سنت احکام مخالفت من شروع کرے نه دا چلل ثم ردن الکومل بیا به واپس کو مون تاسو دره ذل علیم پا گئی من تالووت فوک تار کو داوردو او داوود علیہ السلام پکې او جالوتې وجه لدا به اسرایل بیا غلبه شو ناکم من به انداز کو استاد سو بی اموالل پما دلو وبلینا فزاملو وجعلناکم او بغردو ممتازرا اکثر زیاتو نفیراد حیثیته د افراد او دمالنا خدا و دا کخه کوې نو زال له کوې زما د قانون تورات پابن یی <تصح> الو زالکوی او ګل افرمالی کوي لو زبداه څه زګانی تاسو لږ کوم الاحسنتم ک تاسو خکوی التوراث په حکم او چلے گئی احسنتم ل تاسو خکوی لانفسکم خپل زانول لرا وان اسعتم اگر تاسو بد کوي د تورات خلاف کوي فلاه نذابت کوي خپل زانول لرا فذا جاء اوادل اخرتی هلک دپیشل ګړای ورتکړی وی لا غځم چې کلراشی دایسه له سلام بو وخت رالا ا دغه خلاف او دغه خلاف منصوبي جوړ کړی فایدا جاء کل چراشی وادل اخرته اغلوز رستانه دغه دو لوزون نه ندیځه کې عبارت حذف ته باسن علی کوم نو مصلت پکومن پتا خپل بندې ګان نو مقرری کړې پسو پستونټین دابات شاو مقرر کړو دسلام لیاسو او ارې د پلار چې ریبد اوروان کی او جوها ګل استاذ ما خنا استاذ وَلْيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ اودیدې او اړه چې هغه ورلولوسي جومات بیت المقدس بیت المقدس ته کما دخلوا لکسان چې هغه تورلولوتی اوله مرته کلم بزل او یتبیرو د دې په اړه چې هغه الکوروان کې ماغه علاو چې هغه په غلبو وبو او چا تواله تدبیرا بروان کې ہاں 72000 ور گئی اس رب کو مزید استعذ رب ای حمکم رحم کاول استعذ رب پتہ سو قسم ہوئی و ان حدتم کتا سو واپس ہوئی ناروا ہوتا عدلا بند واپس استعذ سزا تا وجلنا جعلم د دنیا سزا وا اگر زولے مندوسا دوزخ للکافرینا کافراں لرا حسویرہ راگے راہول کے بنی اسرائیل کو کارونا کوئی انو بس پاتشان بدر باندې بو قران او تکای باهن نو قران ولا او توي ا چرغي ور کوي قران تا الا هزا القرانا يقينا القرانو يهدي د خودنه کوي للتي اغه طريقي تا يا اقوى مو چاډي رود ري دل کدا اډي رولالا اډي ربارا بارا اوني قدا التوحيد د قیامت د رسالت خبري کوي نو که بدی عملو کو لَٰدَرَ رَبَّكَ خَبَرَدَ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ اْقْرَأَن زهر ورکې مؤمنانو ته الَّذِينَ عَمِلُوا الصَّالِحَاتِ چې کەی غي عملونه موافق د سنت زهر ورته په تصور کې انلهم په دې چې د ذیل را اجرن ثواب کبیر اغاتو الک چې سکهنه مری غېلا وانلذین او يرول کې او دانه خبر ورکې اغا خلق تا لا يؤمنون چه امان لساته بالآخرة پر وزر استنائه وزر استنائه سم بیخا آتنه لهم اه او کنا وعنن الذین او یقین القرآن دیر اول ورک یا خلق تا لا يؤمنون بالآخرة چه اقین نساته پر استنائه روز آتنه لهم ازابن علیم تیار کرنه من اغیل رازات درناک زجر ویدعو الانسانو او رابلی انسان واری انسان بشری عذاب دعا او پشاند غفتود دو بالخیر خوش آلائی لرا سمتی زان لخوش آلی و راحت غوالی لواسی زان تخیریم کئی وگان الانسانو دیبن یادم عجولا تلوار گنده او تلوار مکو سریع دلائل و جعنل اللہ لگر دولی دمان شبا و انہار آر وز آیتانی دونخی روانکو من آیت اللہ لی اگر نخدش پیچ اشپده و جعله او گرز و بند آیت النهار نخد روزی چروز ده و سرطن دفار دلی دو داکر اونسوک اشپار وزو لذو لتاب داوود دی لپاره چې تاسو ولاته وای فزل مال تجارت مې ربکم لته راف رب دراستا سنا ولتالو د دې لپاره چې تاسو پوښی شي اد د سنینا پښمر د کلو ولحساب او پښمر د حساب او كل شي ار یو شي فص بیان کړي د ونګا خیر را تفصیلا په بیان اولو وکله انسان الحريو بیادم زمملهو ان خللوه د منږې باددم سره فائره هو <دَكِيه> عمل نامده د في علووق په د د کې دې عمل نام لاتهوارو وي ځکهله ددله دا عمل اوي د دغا پهشان روي که د او که د شي دا کنا د عمل نامد ش فرشتې لو خو لوه او بعضو من د لله یو مرقیامې پر دقید کتاب دا عمللامای قاه چې د به سره مقاماخ شي من شوه په داې حالکې چیا بور تکلاو کړي شوي او طب الله لله کېتابګپله عمل نام د د ماکول کاله چې د نظر یکول کاج کو د دنیاخه بر دپارهاخیت یو پ خپله پوهږ کفا بی نفسی کلی اوما پورا نستان نفس پتابا نند روزی علی که پتا حسیبا حساب کون که من احتدان شوک چی روان شو پا هدایت پا دنیا کی پا قرآن فا انما یحتدی یقینا نگا پا هدایت شو لی نفسی فاید ایخ پلزان لگنا ومن دولا سوک چی وارد دا قرآن فا انما یقینا یبلو موج دبی لاری علیہ پا دغن اس پی اگر تواجی چې ستا چاعتا پولینا چستا د و لا تذيرو نپورتا كي وازرتون يو پورتا كونكي وزر بوج دا بوج دا وما كان را وما كننا معذبين عنهم وعذابر كونكي حتى نباس رسولا ترده پور جوليگو من پاكي استازي وإذا عربنا کلجمن اغالو انوليك قرية تن چه تباكو يو کل عمرنا مالدارو داغيتا مطرق مالدار ففسقو اغینا فرمانای شورو کی فیا پلیزمکا کی ٹی وی سی آر کوفر شرک ناروا فاقالای القاولو انا من ثابت چی پاقل کو وینا, عذاب وینا دا عذاب زمن فدمرنا تباکو من دا کلے تدمیرا پتبای سرا ویزا ارننا کلچ اغالو من انو لکا حلاکو زمن قریتن یو کری لرا امرنا زیاد کو من امرنا زیاد کو من محقی حکمو کو مطرفیم بادمستا غی بادمستب کی سیوا کو فحشقوا غینا فرماলাই کئ فیہ پلاکل کی فحق قال یلقول صابثی پا غیبان ویناد عذاب اللہ فدمرناها تبا کو بنگا کله تدمیرا پتبای وکم اهلقنا دیر تبا کری دیمن من القرون یفیرونا من بعد نوح الرسول علی السلام وکفا بربک ادور است ربی ذلوب عبادی فغناون و دخلوا البلد قالو خبیرن خبردار بصیر علی ذنک من کارو یریدو لآجیلا سوک چه غواری لا تادای والا دنیا لا تلواغل دی دنیا عجلنا پا تادای ورکو من لهو دتا فیا پا دی دنیا که ما نشاؤ آغا چه من غوارو لی من داغا چا لی ورکو نوریدو چه من غوارو سم جاننا لہو بیاوگرزو من داکس لرا جاننا دو زخ یسلاحا ورنوزی بده دو تا مزمو من بدوائی شوی مدحورا رتن شوی ترغیب ورکه یا تا ټول خلاف په دنیا کې دنیا نو غوړی وې اخرت وو غوړی اخرت له کوشش کوي ومن اراده الاخرتا څوک چې اراده ساجد اخرت وصالحا که شی اراده نوي وصالحا ا کوشش کوشش د اخرت اخرت کوشش دی ایمان اعمال صالحا شرک کفر نزان ساتل بدعات وهو ظليل او حال چې د بهمې دي فاولایکا دغه خلق کانصایود د کوشش دې مشکورا شکر است لشيې قبول شوه کلن حریوتا لومدو ورکو من ها اولائی دید دنیا والا خلکو تا و ها اولائی او دید آخیرت والا خلکو تا بالعطا ای ربک دا بخشیش درفستانا دنیا والا لهم ورکو وخیرت والا لهم ورکو وما کانا تو آو ربکا لن بخشیش درفستا محضورا ملک رشوه ونزور اگورا کیف فضلنا سنگ غروالی بعد اوم زنی دی تالا بادل پزنو دنیا کی ولن آخرتو خامق آخرت اکبرو غرط درجاتین پا مرتبو کې و اکبرو غرط تقدیلا کې غوروالی کی الیک مسئل صدا لا تجعل مجوڑاو ما الله یا اللہ سرا الہاً حق نارد بن لگای آخر بل او کدی جوڑکو فتح قدا کی بلی فتح قدا ناس پا پاتی شی مضموماً بدوئل شیوی مخزولا شرمیندہ کری شیوی رسوا کری شیوی نازی و بیاناستی دا یاد په بیا راځي وقدر رب کل او حکم کړی ستاره ده الله تعبود تاسو بندګی مکوې نه اراده الا هو الا اياه سوا د الله نه الا اياه مگر بندګی کوي د الله و بالوالدین احسانا او یرید الله چې کوي مور پلا سره خیګړه اما یبلغننا کهورسیگی اندکا تاثرال کبرا بودواری تا احدوما یهود مورپلارنا او کلاوما یادوارا تجوانده مورپلار دی امجواندی یا یهو جوانده دو سمک آئے فلا تقل لاؤما فستموا یه مورپلارتا او اوف خبر خفکان خبر ولا تنها روما او مرات دی دوارو لرا اوف ستوئی دا سکار دا سوئینا چی ای پی خفکی دا وَقُلْ لَهُمَا أُوَيَدِي دُوَالُتَا قَوْلًا وَيَنَا كَرِيمَا دَ عِزَتَ وَخْفِصْ كُسْكَا خَتَكَ لَهُمَا دَ مُورَ بلَار تَ جَنَا حَزْدُ لِي أَغَى وَزَرْدَ تَابِدَارَي بِنَ الرَّحْمَتِ دَ وَجِدَ رَحَمْ كَوْلُسْتَانَ پَ مُورَ بلَار لقد انسان وزارشته او ده لأسوله لدي تا خوزي کنا ده وقلوا یا ربی ازما رب ارحمنا رحمو کې په ما په مور خپلار کما رب یعنی زکه چې دای زما تربيت کړې ده صغیرا پداسحال کې جزوړو کې کما رب یعنی تاسو رحم پیو کې لکه څنګه چې دای زما تربيت کړې سوغیرا چې زما شوبم رب کوبره راستاسو کلا کلا سره کار کوي او خیر پهنی کې و شي دزړه للا ویز در باندې فوېګ کنا چې تا د سرانه نمره پلا بیا د وینې راکړي عرب وګور را ستاسو عالم خپوي کی بما پاغي فی نفوسکم چې ستاسو سره لوکي پرتی دی ان تاکولو کې بچو د مور ا پلا صالحینا روغ نیک پاین نو یقینن الله کان دیل الوابینا اخلق د پارا چې الله تعالی غرزی غفورا بخلن کول کې ابو ر پلا د نور و آتی ورکا زل قربا خانل اقپلولایتا حق تهو حق ناغو اقپلولیو سر و پالا والمسکین او غریبتا و ابن السبیل مسافرتا و لا تو او آو تبیضای خارج مکوا تبزیرال پبیضای خارج کولو سر شرکیات بناہات رسمونا رواجونا قبرونا جوڑول آو دارنگی رنڈائی منڈائی اشاقیلان اجراغان راستل و کې اکی مکھاوا کانا انل مبذرینا یقینا بیذخکرون کی قانونی خوانہ شیاطین اور ناو برگردی د شیطانانو اغا عبداللہ نا فرمان देतهم شو وکانو شیطان و د شیطان ربہی خپل رب لرا کفورا ناشکری کولکه وای ماتوری دننا کته غډاو کی مخوارای الہم د خپل وره پلاور ورشتہ دارونه سوال نه او چې طالبستان رحمت لره مال لره به ربیکاد طرفه دروستانا تر جوها چې تداغیو به ساتي چې خو هم مال فصل راکې مال بره کې ادي وخت را سره سنشته فقلتوا یا لهم به خپل رشتہ دار او مورپلرته قولا ویلا ميسور لرم به یا ورته کو بی بی دادا او لالا خورو بابا او پپو او ترو ان شاء الله زب امداد کوم را فصل را دنه انا پیسی رانی نزبا کوم داسی وَلَا تَجَال مَگِرْدَوَا یادا کاد اقفل لاس مغلولتان اچھو لشو ترولشو ترولشو الہنو قیقا اقفل ست تا داسی ست تا سوکل لاسی چی ویوکن ست تا لاشی که دا برخوی عجیب تا نو کزیدی نو کنای دا شمتیانا نو پا اقفل لاکوری نو پا چاکوری وَلَا تَبْسُوتَهَا اوما پرانیزا د دا اشار سو چه سر ازی تھولی ورکای دام مکاو فتا قودا فسناس پا پا تشی من ملامت کرشوه که خرچ نکای محصورا بن کرشوه اس تره کتون دیولا گول نو بیا بتا سرسنی قرآن دا سی کتاب دیچه تا تار سخیخا نا ها ملومن ملامت اکرشوی چه خط نکائے خضی تبا ملامت ہے بچو تبا ملامت ہے واشرکی و ملامت ہے اچہ عرص لگائے گٹی پیزو لگائے لازسو انویہ بدا واسے ناس کنو بند بے په پدہ إِنَّ رَبَّكَ يَقِنًّا سَرابُ سورة الفرقان آخري ركوع پر بیا لگے درلا يَقِنًا سَراب جَسْتُر الرزق قران دي خوراك لمه يشاء وتشالچ غوري ويقدرون تنديه چالچ غوري إن لو يَقِنَنَ الله كان دي عبادي تقبل بنليgano خبير الخبردار بصير علي ذل كه ولا تقتلوا تاسبوجي اولادك خبل بچي خشيه خشيه ابلاكو وجد يرید لو قال بالدار خلق تويوي یروسودا دای باندې جیدا تقسیم شي کانا انو لګلګ بینواځه ختمه وې چیلګي او سوره ال عمران کې رسوې ولا تقتل اولادکم بالابلاق غیبانانو ته غذر باندې قربت ته بے وجھنه باندې باندې ها سوره الانعام مې ما سوې ها ها سوره الانعام او نحن نارزقهم من خوراک ورک وغیتا وییاکوم اوتاستا اِلن قتلهم یقین و جلد بچو